«Так, якщо?» «А справді, чому б і ні?» «Треба подумати». Між тим Гелена почала благати. «Степане, Степаночку, мій любий, не треба мені світа білого попід ногами!» «Чого ж ти тоді жадаєш?» «Тебе, соколику, лише тебе, Гелено, Степане!» Дівчина обвела шию парубка руками, як хміль оповиває кремезний дуб, і, обійнявши міцно, вона злилася у довгому поцілунку, вважаючи, що бачать їхнє кохання і радіють йому тільки дерева, саду, високе небо, діамантові зорі, срібний місяць та Господь Бог. Не знали кляті паскудники, що поруч з ними, в густій тіні старих вишень, причаївся Степанів товариш – тобто колишній товариш його Іван, у котрого знову запаморочилося в голові, і Ладен був бив утекти звідси, та не міг, бо не тямив себе від розчарування і несамовитої люті. А коли уговтався, Степан та Гелена займалися тим, чим зазвичай займаються всі закохані від початку світу. Будували надхмарні палаци на майбутнє. Точніше, змальовував прекрасні й майже зовсім нездійснені перспективи Степан. Галина ж слухала його мовчки та вже покірно, не заперечуючи жодним словом. Закінчивши фантазувати щодо віддалених часів, у яких Степан бачив себе мало не гетьманом всієї України, юнак перейшов до більш наближених і реальних перспектив. Зокрема, добрався й до майбутнього весілля. І тут нещасний Іван почув своє ім'я. Знову прислухався уважно. Іван? Так, звісно. І його позовемо на весілля. А як же? Здається мені, Степаночку, він також закоханий у мене, цілковито серйозно мовила Гелена. Івана аж пересмикнуло. Знала б дівчина, що він усе це чує, кожне її слово. «У тебе всі закохані, моє серденько», – відповів на те Степан і міцно пригорнув до грудей дівчину, бо в тебе неможливо не бути закоханим. «Вважаєш, я така гарна? А вже ж! Ну, то диви, не забудь цього ніколи. Ніколи не забуду, рибонько. Ніколи, серденько моє». Знову ти за своє. Ой, Степане, Степане. Так. І весь світ біля моїх ніг, кинутий туди тобою? Так. Весь світ. Весь-весь. Присягаюся. Але ж уяви, що разом із кинутим до моїх ніг світом там опиниться і серце твого товариша. І навіть серце ладен вирвати з його грудей – та й кинути до ніжок твоїх струнких. Бідолашний Іван весь помертвів, навіть серце його, про яке так недбало базікали нерозважливі закохані, завмерло у грудях. Ой Степане, добре, що Іванко твоїх речей не чує, бо не сподобались би йому слова твої він не злий, сумирний, особливо у моїй присутності. Гелена всміхнулась безтурботно, а Іван мало не помер на місці від посмішки тієї дівочої, яка здалась йому гіршою за розпечений жар, щойно витягнутий з вогнища. Та якби почув таке Іванко, ой, мабуть, і розсердився б, і на кою би біди. Схований за деревами хлопець знов недобре посміхнувся. Недарма ж Гелена побоюється», якби він цих слів зрадницьких не почув. От і маєш, товариша вірного, до дівочих ніжок чуже серце ладен кинути. Серце товариша. Колишнього товариша, тобто, а він кине негідник. Бо й вони сам би ладен був кинути власне серце до стунких ніжок Гелени, але ж їй то не потрібно, бо вистачить з неї серця Степанового, яке вже лежить і б'ється там, немов викинута на берег риба, а з серцем заразом увесь білий світ. Та Степан розійшовся не на жарт, намагаючись довести дівчині незмірність глибини свого почуття: Я захищу тебе від будь-якої небезпеки, люба моя геленонько, відведу. Біду, вір мені, захищу від будь-кого і будь-чого, від тварини, від людини і навіть від виходця із того світу. Ой, Степаночку, твоїми вустами тільки мед пити. Вважаєш, я марно хизуюся перед тобою? Ні, що ти? Тоді як тебе розуміти, любонько моя? Дивись, ще нещастя на нас накличеш». «Ми будемо щасливі!» «Степане!» Розсміявся юнак, майже дослівно повторивши нещодавні Іванові думки. «Серце моє давно вже на сирій землі перед тобою лежить, тож скажи тільки, і увесь світ там же опиниться!» «Жити буду, не відступлюсь від сказаного ні за що, а схочеш вбити мене, то це зробити легко!» Варто тобі тільки наступити і ніжкою своєю гарненькою розчавити бідолашне моє серце. Схочеш, щоб я вбив будь-кого, уб'ю, Вб не замислюючись. От як кохаю тебе, квітонько моя. Бери, бери життя моє, та все, що хочеш, бери. А славу служби в гетьмана, хитро спитала Гелена. І слава теж тобі, тому й хочу її заслужити, щоб поруч із серцем своїм до ніжок твоїх білих теж покласти. Разом з усім світом, з усім світом білим. І знов почали вони милуватися і пестити одне одного, не помічаючи нічого довкола. Скориставшись цим, бідолашний Іванко повільно опустився на землю, де стояв у густій тіні під старими вишнями, біля самого тину».